Kamu yang terlepas, kemudian lebih penting untuk bersama dengan ayah sebagai ibu bapa. Ayah. Ayah. ayah. Bu Rupa. Bila ramalanmu sahaja bu Rupa, Hassan Fahem. atau bab hadis hasan sahih. Boring dia banyak tentang apa tu hadis sahih, apa tu hadis hasan. Sekarang ni dia combine. Jadi namanya hadis hasan sahih. Kalau kita kita hadis seperti kitab Sunan Tirmizi dan dalam kitab ini itu ada babul, akan dapat di akhir hadis badan hasan sahih. Pastinya hadis ini hasan lagi sahih. Dengan demikian bermakna hadis ini mempunyai dua martabat Pertama hasan dan kemudian seluruh suhat eh. Menurut keterangan lama hadis bawah hadis yang tersebut dikatakan hasan menurut perhitungan atau penilaian pada suat pada satu sanadnya Dan dikatakan pula suhat pada menurut perhitungan atau penilaian pada sanadnya yang lain Ini jika pada hadis itu ada sanadnya yang terjalannya jika pada hari itu, hari itu satu sanatnya, maka arti Hassan sepatutnya menurut pandangan seorang ulama ya. hadir dan sahih menurut pandangan ulama yang lain Yang tidak tanpa menjawab terhadap sifat dan perkhidmatan yang dibagi orang yang menjadi rawinya atau yang memindahkannya okay. Ini banyak terdapat dalam penandermin ini Baik, apabila memang sinan bermimpi, madzhab ini dia akan hantar sahih. Ah, dia dia, dia, dia orang mending. Hadis sahih ni sampai Zain ini kategori dia seperti pula jadi hadis sahih. Saya ulang ni. Ini pula kala kegeter kemungkinan boleh ulang apa pun mengkaji. Jadi kita pasti bahawa kalaulah itu mungkin ada dua sana, eh. perti mungkin sekali hadis tersalah sahih. Sama ada dia hadis hadis sahih. Ataupun satu-satunya saja Tapi kenapa ada Hassan Suhaid? Jadi setengah ulama' berita Hassan, setengah ulama' berita Suhaid Mereka dia berkira Hassan Jadi dia kira pendapat pendapat ulama' Seperti yang saya katakan pendapat putbahak dalam menentukan hadis lain, Pendapat mengadisi dalam menilai hadis lain, Pendapat para hadis tertahu dalam menilai hadis lain, Pendapat ahli usul lain. Jadi apa ni di bidang-bidang ilmu yang berbeza Ulama' tersebut akan menilai hadis itu berbeza Mungkin setengah lama kata ini Hasan menurut pandangan dia dan setengah lama menganggap ini Hasan Sahih menurut pandangan dia berdasarkan penilaian mereka terhadap berawi berawi hadis jadi lah dia Hasan Sahih. Ha, ah tengok tu dia tak berubah macam la dalam bahasa sebab kita tak masuk lagi pemahaman tu kan. Oh betul. Jadi ini kena dengan pemahaman beruntung juga orang ni sebab kalau belajar betul hadis. Bila ni dibahas dan mengetil dalam kitab mustolah hadis Pergi cabang ilmu lagi lah Sebelum nak membaca ni biasanya Membaca mustolah hadis lah supaya nanti Ketika dibacakan Apapun -apa iblis di situ Istilah-istilah <coughs> Yang mana mungkin sebelum ni tak nak dengar kan Tapi tak pelik lah jika nak belajar mustolah hadis tu Jadi akhirnya akan familiar Sebelum orang tak belajar mustolah hadis Nanti bila dia belajar kitab syarah hadis Nanti dia akan rasa Macam pelik lah Istilah kita takkan dengar pun Sebab setiap bidang ilmu masing-masing Punya istilah masing-masing Kita tahu ini ada istilah dia sendiri Mereka ada istilah dia sendiri Tak tahu lagi lah Mereka ada istilah dia sendiri Mereka ada tafsir Hadis Setiap bidang ini ada istilah dia sendiri Nau, sorong Semuanya ada nanti istilah-istilah sendiri Yang sering dipakai di dalam kitab-kitab Yang membahaskan tentang bidang itu tersebut Sebab itulah Sebenarnya kita mengetahui lah sedikit tentang Em lima muson hadis supaya kita nanti belajar dengan hadis dan syarahan tidak terlalu sejanggal. Kadang-kadang tidak sila yang akan kita nanti. Seterusnya em lima hadis doa F. Yeah Iaitu hadis yang mempunyai syarat hadis Sahih yang tidak fuller syarat hadis sah. Ia tidak mempunyai cukup syarat hadis Sahih dan juga tidak mempunyai syarat hadis. Misalnya Rohinya kan Iaitu orang yang meneratkan hadis Bukan Islam Belum lagi balik Kalau orang wala wali mungkin Dia betul-betul dia kan Ada kat makanan orang, orang tak bekar kan, Yang yang bukan Islam Misalnya Abu Jahat Dan dia merayakan Rasulullah SAW Kan Kan dia pun dengar Dia cakap kan Abu Jahat ni pun berada Dalam Nabi juga Bagaimana Contoh je Baik, nanti Nabi Ibu waktu dan ketika Nabi hidup kan Nabi dia macam berjumpa dengan orang-orang Jadi dia ada buka tu seperti nak buat dia yang putih yang berislam. Tak sesudah. Jadi ada kan Nabi berhimpun dengan orang-orang mungkin dia dia boleh menceritakan apa boleh cerita dekat pereka-pereka. Dia dia kalau hadis halih ada ada dia, dia dengar Allah sangat dekat Nabi tu. Lalu dia cerita macam tu sebab jadi boleh boleh orang kan Maka dia kan jadi tak Belum lagi balik Habisi misalnya kan Nabi kan, kan manusia biasa Bersama-sama dengan seguru Habis tak masyarakat Bersambung yeah. dengan orang-orang Kanak-kanak Orang-orang Kerempuan lagi dan sebagainya Jadi ada juga nanti yang mendengar perkataan Nabi Terdiri daripada orang yang belum balik Kemudian tidak boleh diketari orang yang atas sifatnya Atau buat dengan Amin Madilah tentunya, daripada seorang buat, daripada sanak tu kan Maksudlah dalam sanak tu nanti ada semua orang tu, nama-nama perawi tu disebut Jadi tiba, sampai tu takut level tersebut tahap An-Rawilin Min Kofa Daripada seorang pemuda dari Perkofa An-Abihi An-Certihi, daripada bapak ni, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada datuk ni, misalnya Ini kan benda tu majuhul, kan dia diketahui Siapa orang ni atas sifat ni Kan jadi tahu tidak bagus ingatannya, kerana selalu lupa. Tidak pernah percakapannya, tidak pernah ber... tetapi pernah berdusta. Tidak pernah percakapannya, tetapi pernah berdusta serta tidak menjauhi dari melakukan dosa dan perbuatan-perbuatannya menjatuhkan maruah atau kehormatan peribadinya. ditambah lagi riwayatnya menyalahi riwayat orang yang lebih masyhur daripadinya. Jadi semua ciri-ciri yang dinyatakan di atas sekiranya ada pada rawi yang menyampaikan hadis tersebut maka hadis tersebut akan jadi akan ditinjau sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif ini pada banyak ada yang selampau lemah dan ada yang lemah Menurut keadaan tanah dan matanya Pembarian itu ada banyak Dan 80 Jadi ada yang Kesimpulannya tiga, Tangan sangat ya Sederhana itu ya Dan kurang itu ya lah Bergantung kepada perawinya nanti Ibu ingat ya teman-teman yang mulia Hadis itu Dinilai yang ataupun hasan Ataupun Soheh adalah secara Zodni Bukan Qatni Hadis itu dinilai Zodni Ataupun Hassan Ataupun Sahih Bukan Qatni Berarti hanya Zodni 75% di pintura Menurut keadaan Para-para perawi Tersebut Sebenarnya kalau lain Hadis itu mana tak? Zodni apa yang dicari, berita diberitakan, disampaikan, dikatakan oleh Nabi itu adalah semuanya suhaid. Tidak ada pun apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Nabi tidak akan menyatakan benda-benda yang bahaya atau sebagainya. Nabi yang memulai semua apa yang keluar dan pulang Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, penatapan Nabi, semuanya suhaid. Cuma nanti ulama' menilai hadis tersebut suhaid ataupun hasar ataupun ta'am. Disebabkan keyakinan mereka terhadap berawi-berawi Yang merewayakan hadis itu diragukan Jadi ada kemungkinan rawi-rawi tersebut tidak mendengar secara tepat Ataupun tidak menghafal secara 100% dari Nabi Ataupun dia ini ada bermacam-macam keadaan dirinya Yang meragukan dalam merewayakan hadis Oleh sebab itulah hadis itu dinilai dan ehlah tau hasan atau sahih oleh para ulama menurut keadaan para rawi tersebut adapun matan hadis tersebut adalah semuanya sahih tidak ada yang bahal sebab apa yang dinyatakan dikatakan oleh nabi semuanya sahih mana ada nabi kata oh hab ni yang berita tak sahih buat ni buat ni hadas tak ada semua perkataan nabi semua sahih semua nanti Apabila berpindah perkataan itu kepada seorang rawi, kepada seorang rawi, lain, kepada seorang rawi yang lain, kepada seorang rawi yang lain, kepada seorang yang seterusnya dan seterusnya, maka kedudukan hadis itu adalah menjadi sahih atau hasan atau do'ef, menurut perawinya. Jadi boleh dikatakan hadis sahih itu adalah sahih sananya, hadis hasan itu adalah hasan sananya, dan hadis do'ef itu adalah do'ef sananya, bukan matanya. Baik. Jadi secara zonni saja bukan khat'i Yang khat'i hanya Al-Quran Yang khat'i hanya Al-Quran Al-Quran itu khat'i Tidak ada yang zonni Semuanya khat'i Setiap perkataan, setiap huruf Tidak ada Al-Quran adalah khat'i Daripada Allah SWT okay. Oleh itu nah, Ticah dia Daripada Allah SWT Hadis terakhir ini masalah yang berlainan, ada yang terlambar-lambar, ada yang lembang untuk keadaan sanat dan matanya. Misal, misal, hadis, to'ay, sila. Manfarlil abshir abasyir fafad wajabatlah berjannah. Riwayat Imam Ibnu Ali. Barang siapa berkata kepada orang miskin, bergembiralah engkau, maka sesungguhnya wajiblah ini tetaplah surga baginya. him. Hadis niwain Ibn Ali. Dalam ayat hadis ini ada seorang bernama Abdul Malik bin Harun yang dituduh bergusta Kerana ini hadis tersebut dipandangkan F dari segi sanatnya kerana diwaihkan oleh bergusta Dituduh bergusta lah. Kadang-kadang pun kita berlama, kadang mengatakan ini bergusta Ada yang kata tak, ada yang kata diri kuat kuat ingatan, ada yang kata diri ini lemah ingatan ada yang begini hampir ada yang terjadi kita adil ada yang kata ini tak menjadikan borol diri, tak diri ada yang kita ka okay. loki jadi macam ulama di dalam menilaikan rawi pun khilaf juga Jadi itu ulama ulama ia membuat penilaian terhadap ulama yang buat penilaian terhadap orang pun nanti pun khilaf juga ada yang memilih contohnya Asalkan ada seorang ulamak yang menganggap dia ni berlusta ke ataupun hmm. lemah ingatan Maka kita pun terus cakap dia sebagai standard yang lain Tetapi okay, hmm. ada seorang ulamak yang agak tak sahur, yang macam mudah dia hmm. lalu Yang penting ada seorang nama cukup yang mengatakan bahawa dia ni sikap, jujur, cukup Dulu dia ingat sebagai tidak hmm. terlalu lain tapi ada pula ulamak hati dia membalanskan, mengimbangkan yang antara ulamak Ok, berapa lama yang kata dia ni lemah, berapa lama yang kata dia ni kuat Berapa orang ulamak yang mengatakan dia ni jujur, berapa ulamak yang mengatakan dia ni tidak jujur Berapa ulamak ulama-ulama mengatakan dia ni kuat hafalan, berapa ulamak yang mengatakan dia ni lemah hafalan, yang lemah hafalan dia Jadi nilai-nilai dia tengok kepadikan, akhirnya dia baru lah menilai hal ini tersebut Ada yang ekstrim, tersyatid, ada yang tersahul, ameningan, ada yang tengah-tengah mutawasi di disebabkan itulah kadang-kadang meluru pendapat ulama berbeza jadi kita pun kena tawalah biasanya kita ada hadza dhaif, hadza sahih, hadza hadis hasanun. hadan. Jadi kita kena tahu yang maksudkan sama itu apa, yang maksudkan hasan itu apa, Jangan kita menganggap hadis itu perkara semua, atau sahih atau hasan. Cuma sanat-sanat yang Oleh yang kami tersebut Mengenai orang-orang yang Menyai ciri-ciri yang tidak Sampai ke taraf Rahayah Hassan Biasalah Tonton Moslek Tama-tama Tala'ul almi fori ala kulli muslimin Wa muslimatin Iwayah Muhammad Bayhaki Ahmad dari Anas. Menurut il, menuntut ilmu adalah wajib antar tiap-tiap orang setelah dan wanita. Iwayah Al Bayhaki Ahmad dari Anas. Imam Bayhaki berkata, hadis ini masyhur di antara manusia, tetapi tanahnya lemah dan telah diriwayatkan melalui jalan yang banyak yang kesemuanya lemah belakang. Sementara itu Imam Nawawi telah pula berkata, hadis itu noem lemah sekalipun maknanya sah. Betul dan telah didaftarkan oleh Abu Yala al Mustalah dalam musnadnya dalam masnadnya musnadnya. dengan sananya sekali dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam sanatnya itu terdapat seorang bernama Habsin bin Sulaiman Ia Allah orang lemah. Alakul <tuhun> kulayalillah wa hathum ilallah anfaahum li'ayalihi Makhluk itu keluarga Allah dan mereka yang lebih kasih kepada Allah Ialah mereka yang lebih bermanfaat kepada keluarganya. Hadis ini diraikan oleh Abu Yala Al Mustallal dan Nabiyyah Yusuf bin Atiyah dari Sabit bin, bin Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusuf bin Atiyah adalah orang yang lemah kerana ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Jadi hari-hari itu kadang-kadang melemah seperti abis-abis kadang-kadang terlalu banyak peribayat yang masyhur atau perutawatir akhirnya bolehlah meningkat. Kemudian doa menjadi punya ni Hasan diroyih. Kemudian Hasan nak meningkat. Jadi sahaya diroyih, bukan dizatihi. Aja senarai itu sah, dijadahih di dalam imam sah. Tiada yang akan boleh berani berani yang membenci syarat-syarat Yang itu untuk menaikkan mana yang kan berjaya, atau mana yang kan hadis berjaya ke bawah? Tetapi ada hadis yang hanya berkata pastan. Tetapi oleh kerana banyak hadis-hadis yang menyokong hadis tersebut Ataupun hadis-hadis yang semakna dengan hadis tersebut Akhirnya membawa dia, menolak dia, menaik ke tajat yang suha'i Tetapi bukan lidah tapi liray ri'i Maksud liray ri'i itu kerana benda lain, kerana perkara lain Jadi hadis itu menjadi suha'i bukan kerana standarnya Tetapi kerana disokong oleh hadis-hadis yang banyak Akhirnya menyebabkan dia menjadi suha'i yang lain, Ataupun hasan yang lain. Maafkan? Hukum menewaikan hadis da'ayah dan mengamalkannya? Sebagai orang Membolehkan kita menewaikan hadis da'ayah Dengan tidak menerangkan ketahifannya Dalam perkara yang berhubungan dengan Kisah atau cerita Pengajaran atau nasihat Dan yang bertalian Atau berkaitan dengan keutamaan amal Iaitu Fatirah amal Atau berkataan amal Itu sahaja dan tidak dalam perkara yang berhubungan dengan iqdikat dan dengan hukum halal haram mafruh sunat. Demikian menurut pendapat sebahagian ulama mengenai hukum meniwayakan hadis ta'if. Seterusnya mereka sepakat menetapkan bahawa tidak boleh sama sekali kita mengamalkan hadis ta'if untuk menetapkan suatu hukum halal dan haram. Hukum jual beli, hukum perkahwinan, tabat dan lain-lain. Tapi ada juga Imam Ahmad. Imam Muhammad menggunakan hadis doyan di dalam menetapkan hukum halal haram. Tapi jika eh? sebahagian ulama membolehkan kita menghuraikan hadis doyan dengan tidak menyerangkan keadaan aibannya dalam perkara yang berhubung dengan kisah atau cerita, kisah atau cerita lah ada kajian tentang ajaran dia ke cara Nabi Nabi ke siapa ke pengajaran atau nasihat kemudian yang berkaitan dengan terutama pada amal buat amalan ini dapat tu buat tu dapat ni maka boleh merayakan menggunakan hadis doa yang tampak petikan dari kitab tetapi tidak adalah perkara yang berhubungan dengan etika dan hukum hadal haram Pakulululuna ingin mendengar pendapat sebahagian ulama mengenai hukum hadis istihana sebahagian ulama handai semua. seterusnya mereka sepakat. Sepakat-sepakat pun sepakat bukan berarti satu sesuatu. Kadang-kadang sepakat-sepakat pun hanya majoriti saja. Tetap akan ada beberapa orang yang terkecuali. Misalnya dalam bahwi Imam Ahmad membundukkan hadis dhaif sebagai sumber hukum. Yang menolak Uthman dan dia tidak menolak dia mengutamakan hadis doyan daripada iman yang kias. Tetapi mazhab ini mengutamakan iman dan dia daripada hadis doyan. Yang mazhab habi dan mengutamakan kaum sahabat daripada hadis doyan. Dan juga mazhab maliki mengutamakan amalan salat madinah daripada hadis. Dan seterusnya dan seterusnya. Imam Buhari, Muslim dan Abu Bakar ibnul Arabi. Bahawa tidak boleh kita mempergunakan hadis do'an ah untuk menetapkan Untuk segala pekerjaan Untuk segala keperluan Walaupun untuk menerangkan keutamaan satu amat, ketidak amat Supaya tidak ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah Tengah perkataan yang tidak baginda katakan Dan supaya tidak ada orang yang mengaktikatkan sunat Sesuatu perkara yang tidak disunatkan apa hmm, Ini memang secara kita sukses yang Allah Ah, imam Bukhari dengan muslim Tak bagi pakai Imam Bukhari dan imam muslim Tidak boleh melawan jumhur. Imam Bukhari Walaupun dia hebat di dalam hadis Imam muslim walaupun dia hebat dalam hadis Walaupun tingkatan hadis-hadis itu adalah Mutafakun alai Baina Bukhari wal muslim sepakat Imam Buhu Muslim menjadikan pilihan utama mantabat yang paling tinggi dalam Al-Sahid tetapi mereka bodoh itu tidak mampu untuk melawan jumhur ataupun majoriti ulama' sepanjang zaman Jumhur ulama' sepanjang zaman berpendapat seperti yang tadi yang saya katakan boleh digunakan untuk perkara-perkara yang kisah cerita pengejaran nasihat, pengejaran aman itu sahaja boleh dipakai Jumhur ulama' malahan Imam Ahmad sebagai guru Imam Bahari sendiri Menggunakan hadis Daim dalam buku Sementara itu Imam Nawawi Dalam keterangan rakyat Hadis Daim telah berkata bahawa ulama hadis fiqah dan lain-lain telah Letakkan bahawa boleh kita menggunakan Hadis Daim untuk aman-aman utama Yang di Fadirah Ahmad Dan untuk pengajaran mengemarkan Dan menakutkan Tahrif ataupun Tahrif demangai mananya maksudnya memberi semangat menakutkan mananya Muhammad bin Hamarah selama hari itu belum sampai ke darjat Bautok atau palsu Imam Nawawi mewakili jumhur ulama majority ulama jadi jangan terkecohlah jadi kalau dia kata ini doa kan tak boleh apa dia mau muslim betul tak boleh kami berpegang kepada Tentang-tentang Nawawi yang memori Jumhur para ulama' Are you understand? Understand Allah? Cukup, okay Jadi dia nak berhubungan dengan Mbahawih ke Muslim juga, kita berkampungan Iman Allahwi dan Jumhur ulama' Majority ulama' Di tanah itu sudah Walakum malikahukum walana malikahbuna Walakum rabiukum walana ar-ra'ilana bagi kamu asal bagi kami asal kami bagi kamu penapa kamu bagi kami penapa kami, kami, kami, kami. Selanjutnya, ulama hadis dalam penetapan mereka mengharuskan hadis doa untuk amal-amal utama menegaskan pula bahawa keharusan ini bukan keutamaan sebagai satu amal Sunat yang telah ditetapkan hukum sunnahnya oleh keterangan nas hadis yang sah atau hasan. Jadi kalau dah ada, ada hadis yang suhaib dan hadis yang asa mengetahkan Apa ni? Apa ni? Kalau kita dah sebut tu lagi Jadi ha, tak bolehlah kita pakai hadis ha, Hadis suhaib ni kenal-kenal hanya untuk menyokong sahaja Kan? Kalau nah, ni dia pun lagi lagi okey lah Ada hadis suhaib yang mengetahui macam tu Tapi kita jangan membelakarlah hadis suhaib Kita belum menggunakan hadis yang suhaib Tapi akhirnya disotong oleh hadis hadis yang lemah Macam mana kita buat dengan Allah tu? yang dituduh oleh setiap bulan-bulan tersebut hadis dia hak hak yang, yang, yang atas itu yang tajuk itu betul, -betul. So, hey, semua kat nanti pada tengok hadis dia yang sokong yang kecil yang bawah-bawah itu semua semua, semua yang mengurut ha, dia mengurut dia ya, habiskan dia pasal lah. dia pulihkan dia kenal kan sentuh ke dia nah, eh? juga dia akan macam-macam ini tak ada boleh Boleh Boleh Boleh Boleh Boleh So Tuan Kenapa kita berkata Tuan tak tahu, Tak tahu Dia baru simbang bersabar Dia tahu Orang saya ucap saya Bikin telefon Tu Daripada India Waktu main tu Telefon cakap bahasa apa pun Dia pun tak faham Tu terditan lah Wallah Wallah Hahaha Ibn al Hajar al-Ta'lani dalam keterangannya mengenai keharusan memakai dan mengamalkan hadis doa yang telah menetapkan tiga cara. Siapa dia Ibn Hajar al-Ta'lani? Amirul mu'minin fil hadis. Yang pertama hadis itu tidak terlampau ta'ifnya. Yang demikian hadis yang dilakukan oleh orang yang dituduh dusta ditolak sama sekali tersangat doa lah. nah, Itu tak boleh lah. Yang kedua, hadis ini dapat dimasukkan, ke, dapat dimasukkan kepada suatu dasar yang dapat dipegangi Dengan erti memegangnya atau menggunakannya tidak berlawanan dengan dasar hukum yang telah dibenarkan Atau tidak masuk kepada suatu hukum yang tidak mempunyai asal sama sekali Maknanya, erti makna hadis itu tidak berhentangan dengan syarak Maka boleh dipakai. Hmm. Selagi makna dia itu tidak berhentangan dengan syarak kan tak boleh dia pegang. Tidak berlawanan dengan dasar hukum Yang telah dibenarkan Dan tidak masuk pada Satu hukum yang tidak mempunyai asal Dasar-dasar menggelik Memang tak ada yang langsung Hukum atau dasar yang juga dia ada kan Tak boleh lah Terasa kenal Misalnya sembahyang sunat duha telah ditegaskan Sunatnya oleh beberapa hadis Yang sahih yang menjadi dasar atau asalnya Kemudian apa pula hadis yang no'er Yang menerangkan keutamaannya dan faedahnya sembai... Kemudian ada pula Bukan apa pula Kemudian ada pula hadis yang no'er Yang menerangkan keutamaan dan faedahnya Semayang sunat itu Hadis Sahih no er ini boleh dipakai kerana hukum sunnah ini telah dicetakkan oleh Hadis Sahih sebagai asal hukum dan ia hanya mengikuti Hadis Sahih itu saja untuk menerangkan keutamanya termasuk dalam pengertian ini hadis-hadis tentang keutamaan semayah, puasa, wasekak yang asal amal-amal tersebut diterangkan oleh Al Quran dan Hadis Sahih. Ha, nah, fikir. Jadi Inul Hajar menerangkan benda ini Insya' mungkin Kalau tak saya, di dalam kitab yang bernama Sad Mawul Sad Mawul Bari Nama dah sama dah. <laughs> tapi kenapa tak mengikut kata Inul Hajar Sebab Jelas-jelas di sini kata tadi, hadis yang bopo tu Memang suhaeh terbaik Tapi hadis yang tak bawah tu, tak bawah bawah tu. Ha, Itu semua tu Barang do'an, ma'ud, sebagainya Walau bila dah hadir yang ya lepas menengah ni fatul bari ni kata macam mana fatul bari tak tak ikut kita nak atau Allah Allahu akbar kenapa fatul bari ni banding dengan pengarang fatul bari yang ketiga jangan di yang dikatakan di waktu menggunakan hadis dah eh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan supaya terpelihara daripada Yang ini menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang baginda tidak kerjakan dan sabdaan. Jadi kita tidak boleh edikat bahawa ini Nabi kata kita semua hanya kata ini hadis ini lemah dan segi sangat ini sahaja. Tidak, betul-betul kita kata zonni Kita ada hatikat, kata secara patungi bahawa Nabi Meneluarkan hadis ini eh, Hatikat, amalan, amalan yang dahan Menggunakan hadis dahan, menggunakan hadis dahan Kita tidak boleh berhantikat Kan bahawa ini Apa uh, dia, Apa yang baginda tidak kerjakan Atau sabdakan Kalau nak hatikat kan tak tak terhadap Tak boleh juga lah sekarang so, ini kan Sunni, Sunni so, tu ada kemungkinan ada kemungkinan beberapa peratus dibawa oleh Nabi atau tidak, tidak dan ada beberapa tidak dibawa oleh Nabi. Dan juga beberapa peratus tidak dicap oleh Nabi atau beberapa tidak dicapai oleh Nabi. Sebab yang menyebabkan dia doa itu pun pasal perawi dia. Jadi perawi itu kalau berarti dia berdua di dia itu dusta imam mendapat tu ada Maka akhirnya akhirnya itu akan dianggap sebagai sangat lemah. Jadi sangat lemah ada bukan. Sangat lemah boleh bagi mungkin yang lemahnya mungkin disebabkan kurang ingatan dia kurang. Zaman ni kalau nak membaca adik tu. Tak sewalah orang yang tidak. Tak diwajibkan pun. untuk ha, menyebut. Ah macam lah Sesuan dengar ya. nah, Ini semua tadi ni adalah ayat dan kita pun tak tahu gunanya betul tak, kan tak pada saya uh, kita tahu ada suatu hadis ya hmm. kalau kita tak baca pasal tu perlu kita sebut salah oh cara terbaik dalam meriwayatkan hadis adalah membaca hadis tersebut dari permulaan sanadnya sampai la Rasulullah kemudian membaca matanya dalam bahasa Arab kemudian ya dinyatakan diukirkan daripada kitab yang mana itu adalah cara yang terbaik dalam meriwayatkan hadis kalau tak mampu, bolehlah Pakai hadis mu'alak sahaja Hadis mu'alak ni teman -teman banyak terdapat dalam kita kita hadislah, kita kitab Sekarang ke? Hadis Bukhari daripada Abu Hurairah Mana? Dia ilmu Bukhari tak pernah jumpa Abu Hurairah pun Sebenarnya ada lagi satu Hantaian tanah yang bersambung daripada umur Bukhari sampai Abu Hurairah nama Nabi Cuma diambil yang terakhir, yang terawal Selepas Nabi itu, dia ambil salam alamat Kemudian yang terakhir, ni yang sambil membuah hari ke Tengisi ke, mudah ke, dia ambil. Jadi yang tengah-tengah tu -tengah dibuang, jadi pengadis mu'alak ha, Itu pun boleh juga Itu biasa juga beramal, tapi nanti kalau Untuk menyampaikan hadis Yang panjang-panjang, biasanya Terdapat dalam kitab hadis Tapi kalau kita PK, ke, tauhid ke, tersauh Ke sejarah itu, dia akan hanya Buat hadis mu'alak saja Hadis yang membuah hari daripada Abu Hurairah Betul Kata, terbaiknya kalau kita dapat riwayatkan Setelah pun lah daripada saat awal sampai hari nama Nabi Dia juga matang Arabnya ha, Itu terbaik Ataupun kalau kita tak pasti Tak sure Kita terakhir sekali sebelum selepas kita Kita kata Au kama kala Rasulullah SAW Au Atau kama seperti mana Kala yang telah diriwayatkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Aku kama kala Rasulullah SAW Ataupun seperti yang mana telah okay, ada perbezaan sedikit kan ha, Jadi kita pun kata Al-Qamah Al-Qamah Rasulullah S.A.W Ataupun rasa Melayunya ha, Ataupun seperti yang mana Yang telah jawabkan Nabi Itu lah Lebih kuang ha. Rasul Melayu Lebih kuang tu lah kan Sedangkan oleh Nabi ha. Selamat sikit Bagaimana kita tidak sengaja Yang, yang ancaman itu nanti kan Man qazabah alaiya muta'amidan tu para siapa yang berdusta ke atasku mutaamidan secara sengaja fa inyatawaq makanuhna tanda maka siapa siap sedialah melepaskan dalam mereka ha, itu sengaja ini kalau kita pencetak pasti kita tak afas kan nyatan kita mungkin lemah kita jawab kita read hadis sebaik dalam masyarakat Melayu kita boleh kata unyu dia au kama kallahu Subhanahu ataupun sebaik orang yang diroei oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada periwayatan dari segi makna Ada yang periwayatan dari segi lafaz Orang yang menghafal hadis dengan lafaz Yang salah yang terbaiklah. Dan ada juga tengah-tengah orang ma'am hadis secara makna Maksudnya dia tidak menghafal lafaz hadis tu Dia boleh berada Nabi SAW secara 100, 100% Tetapi dia merewaikan secara makna Maknanya apa yang itu, dia itu tu Makna itu tak larilah Tapi perkataan SPG-SPG mungkin dia tak ingat <coughs> Macam ni kan Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi dia kata, ah kerana ikutkan dari selepas ah menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang Islam lelaki dan perempuan. Ataupun dia kata, Nabi sallallahu alaihi orang Islam ni wajib menuntut ilmu. Ha, kan, itu kan tak dekat tempat yang sebenar. Tak perlu tempat tapi kan dari segi maknanya salah. Ah ha, itu merujukkan hadis dari segi makna, bukan ha, betul. Sallallahu so, jadi yang hadis tu lebih ilmi tu hmm. Bukan antara hadis do'an tu kan hmm. Jadi boleh lah kita baca Kalau rasu-rasu-rasu Di depan Kita baca dia punya sanat tu Boleh Boleh Boleh, kita nama siapa M tikat M tikat Bila hadis tu do'an atau do'an Kita tidak boleh ber doang. Itu menggelar berdapat Kita tidak berjalan lah tidak boleh berniatikan Tetapi sebenarnya menurut ulama, Artis itu semuanya suhan semua sanat yang itu menyebabkan Dia jadi do'an atau masyarakat Jadi kalau Maksudnya kalau do'an do Ada kemungkinan itu bukan Nabi yang cakap Tetapi orang lain Yang cakap Misalnya sahabat yang cakap jadi, Kalau sahabat pun cakap Sahabat tidak akan cakap satu perkara yang di luar Ataupun berhentangan dengan apa yang di cakap Tahun yang itu nanti tengah orang, -orang kira lah, abis itu lah. ada setengah hadis tu Yang kita tidak boleh dapat etikat Sampai kita menganggap dia memang Nabi Yang yang rewayat Kita perlu berhenti-henti ber lah Kita hanya merewayatkan saja tanpa boleh etikat Sebab ada kemungkinan Nabi yang rewayat Atau ada kemungkinan bukan Nabi rewayat hmm. Jadi kita akan etikat Sebab tu bila dah masuk ke dalam Do'ef Jidan Do hmm. Sangat Do'ef Maka nanti ada kemungkinan bukan Nabi kalau dia duit ni kalau ada rawi yang berdusta hmm. jadi kemungkinan rawi itu berdusta Kemudian berdusta tu pula nanti kan jadi kat mana lah hmm. tengok juga keadaan kalau ada sahabat sahabat tidak ada mister semuanya siqah ni jujur lah tu tak benar benar mungkin ada yang ada yang yang gelap atau yang kelima Kepala rawi yang keempat kelima entah dia mungkin mendengar salah misalnya Ataupun yang ditinggalkan lain yang dilihatkan lain, yang lain ha, Kita jadi kat situ Adakah jadi perubahan di situ Mungkin kita tengok dari sana Kadang-kadang sana nak suruh, sana suai Dia suruh mencetak Tak, tak suai peluang sekolah Dikatakan orang lain dia ni lemah Berarti disebabkan dia Kelemahan dia nanti Yang atas tu mungkin sekolah Jadi maknanya dia mendengar daripada yang sekolah tu Setelah lagi setelah dia mendengar dia tu, Mungkin tak berapa tepat seperti, kata, dia pada banyak tak tak pada kan jadi, dia dia leway kan mungkin berarti secara 100, 100% itu yang dia riwayatkan itu nanti kita tidak boleh mengetikatkan bau bila Nabi lah makanya mari kata spesifik-spini perkataan tu jadi dia tak ada butikan itulah sebab dia lemah ingatan mungkin dia terlupa satu dua perkataan tetapi dari segi maknanya mungkin benar benar kalau pada segi makna betul benar kata mahu tak apalah maknanya kita tak men ada sengaja Memang berkata di atas nama Nabi ha. Kalau kita suat kala Rasulullah tu Kala Rasulullah Adakah maknanya itu kita buat etikad? Kita mahu hati Etikad ni hatilah Kalau kala tu mulut kan Biasanya kita pun hanya membaca Kita kan melukir Kita baca je dan kita ni dah bebas dah. Dah tak perlu dah kau tu dalam suka telefon. Jadi di dalam waktu ni kita ni yang berbahaya. Lah. Kita ni cash ful qafa, wang muzilul ibad amma istarah min al-hadis ala al isna ala sinatin nah. Dikatakan oleh Imam Syekh Ismail bin Muhammad bin Muhammad al-Hadid al-Ajluni asy-Syafi'i al Wafat dalam sibuk segala tuan. Kita mengumpulkan empat kitab besar. Allah ini yang Imam ini, Imam Syidzi itu bila maklum sila sahaja Imam Syamsiah kaui. Nanti ada lagi dua kitab yang besar. Maklum sekali lagi untuk Mengumpulkan hadis-hadis yang maksiud di dalam hadis para pada manusia. Kemudian hadis itu tidak diketahui namanya ada hadis bahaya atau bahaya atau mana? dia kita fokuslah ke dua jilid jilid pertama sebab tu yang kedua tu boleh yang tadi yang mengatakan tadi kata yang akan nikah waktu cepat tu kan cepatlah okey ni komput komputer ada oh ada 2 dia kan dia akan carilah sumber-sumber yang yang yang yang berkaitan dengan hadis tu dari segala kitab kita hadis jadi kita Dari situ lah kita lebih menilai hal itu jadi kita sini apa kita, kita, kita, kita, kita baca satu lagi kemenyak ni kita baca satu orang kata Biasanya, bagaimana kalau Al-Bani, kata Zohan, kita nak hidang pada dia Ataupun ini imi John mau tu. mengutuk, kita nak hidang pada dia Kita kena tengok dulu, kalau orang betul-betul teliti dalam hadis Maka dia akan tengok semua pendapat-pendapat orang yang mengatakan hadis ni hanya senang kita dua orang ni cukup lah Pudah pada dua ni dah cukup lah, Imam Nawawi dengan Imam yang nak ada sekarang ni Cukup lah dua dia orang Dia ni dah antara yang Imam Nawawi seluruh matahak bagi hadis, seluruh mazab bergabung-gabung Yang bergabung-gabung uh, kan, Amir menunggu hadis Jadi kita tengok pendapat dia lah Kadang-kadang kita tengok pendapat Tentang satu-satunya Banyak lah dia, uh, yang nama kita, kita ni yang banyak pun doa F doa F do do Dia kata Imam Bukhari tak pergi bekal ni. Tapi kita bukan bergabung-gabung Ataupun hadis tu sini nanti kalau Kedudukan dia doa F Dia teruk sangat ke ataupun tak teruk sangat Kita tengok pendapat berlama Lepas tu kita cerita-cerita mesti berhubung-hubung sebab so, Imam Ibn Jauzi mengarah untuk kita namanya Al-Mawdu'an Kalau dalam tu ada 200 lebih hadis yang dikatakan oleh Imam Jauzi Bukan Ibn Jepayim Al-Jauzi lah yang lain Ini Imam Ibn Jauzi tahun 6 hijrah Dia bermazhab kembali Tapi dia, dia terlalu ekstrim Terlalu bersemuatan catip Terlalu keras di dalam penilai hadis Sehingga menuduh hadis hadis yang terdapat dalam muslim pun Mawdu' Akhirnya ditapis semula oleh Imam Terusnya, Imam Zahmi menapis semula kitab dia Abu Kemudian Imam Suri Imam Ahmadiyyadz. Sekarang ni pun menapiskan lagi kitab dia. Kemudian Imam Suri Yuti pun tapis lagi kitab dia. Sampai yang terakhir. <coughs> ini lah kitab ni yang menukirkan semua kawasan rama. Dia dah merupakan hadis itu sesuai tidak. Meduh atau tidak. <coughs> tidak? Ashkullah Bapa. Imam Haji Buni. Yang berminat dalam bahawa hadis. Ada orang yang saya hey, lalu, tak? Adikin suara dan lorai. Tak? Saya baca dalam kirangan-kirangan siapa? Dari hmm? mana? 40 hari ta'af. Orang layu. Apa-apa <tuh> dia? Siapa ya, pun tak? Kan? Yeah. Tak salah. Saya bergantung pada inilah. Dan ulama' pun sepakat. Inilah kitab yang paling lengkap dalam mengumpulkan seluruh pendapat ulama' dalam menentukan adikus lorai atau do'ahir. Atau asay atau mauzi sebagainya. Ini selain daripada kitab Bukhari itu, saya citalah tentang masyarakat kan. Ini hadis-hati yang telah, yang masyarakat kita selalu dengar kan. Tapi kita tak tahu bukan ada masyarakat atau tidak. Nak mencari dalam bubuk hari ini, antaragat kan? Nak mencari dalam kitab Bukhari, Nak mencari, dia pun dalam antaragat. Jadi, ini dia, dia buat susunan ikut abjad, alib-batam. I'lan nikah berarti hamzah. Jadi, mencari ibu saya... Jadi yang kita kena tahu juga matahak ni jenis yang haram Macam ni kan Talagul el ni Fauri gudul ala kini muslimin Buruh Tor hmm. soalan hmm. ni kita satu Kita cuba ada kata Eh ada Buruh Tor Oh kata ini sampai dulu Skin je Ini dua Saya tahu Biar tu check Tak Ini lain pun macam tadi lah yang saya kata tadi, contoh yang kita baca semua dengan hadis tentang mengailankan kahwinan dan merasyiakan pernikahan Tapi kita tak teruskan ni apa, hadis itu suhaif ke suhaif ke muqtuh ke pun ke Maka dia buat kesimpulan ini I'lanu bin nikah wa ja'lanu bin masyajid wa daribul ala hittuh wa fi rwaitan liplufuh Al-Tirmidhi An-Ai Aisyah Wada'ah Dikertau ke iman terima kena kepada Aisyah Dan di melemahkan disebut Walakin lahu syawahid Tetapi baginya ada syahid Ataupun syawahid Syahid namanya hadis-hadis yang menopong Faya puluh Hassan al-Lirawih Maka jadilah hadis itu pun Hassan al-Lirawih Baiklah syahid bahkan syahid Alamah sayati Atas akan dijelaskan kemudian Pemilai syawahid dan ada sokongan-sokongan Hadis yang lain lagi Marahu Ibnu Bajah Orang Ibnu Manik ada hadis ala fil wa'isyata kama fil la'i Allah ali ini dekat kita imam sahwi kan ya jadi kita ulum wal maqasidul hasanah dari kita kepada imam sahwi antara hadis yang kita kita yang sebelum lah yang mengumpulkan barani hadis yang masyhur di kalangan di sanis masyarakat tak tahu sama ada sahwi atau tidak Imam sahwi buat imam sahwi buat dan hanya dia ni buat mengumpul sihatan antara kita yang masyhur tu Walaupun rumah dan dan selain itu mereka berdua. Walaupun Musta'in Ahmad dan hadis yang terdapat di dalam Muhammad minibusubeh daripada hadis minibusubeh. Anla salatul salam balu ramsebda berkata anun nikah. Ia langgarinah falas takawi. Ia semuanya bergata, wapil lafzi wakful kitab. Imam salafi menambah ada juga hadis yang menambah lafaz dan sembunyikanlah khitbah ketangan. Wabidi tamat sekali mana Abdullah nikah asyir. Dan begitulah hadis ini Dijadikan pegangan bagi ulama-ulama Yang membatalkan nikah secara sembunyi Berarti disuruh ialah dengan nikah Dan juga antara hadis-hadis yang menjelaskan lain lagi Marawal ibn hebah Walhakim wa so'ahahu Hadis yang diriwayatkan ini hadban dan hakim mereka berdua telah mensahihkan hadis tersebut. Kata bukani dan imam bukani, buat abdai dan imam abdai min Ibn zubayy daripada, Zubay, daripada Ibn ibnu zubayy deben ibnu sahabat nabi. Amin ha dan juga daripada syaikh syaikh yang lain yang hadisnya kong marwahu tak bukani an hibaruni aswad deben hibaruni aswad biladil ashharul nikah dengan lafas uh, masyurkanlah nikah wa alanhu dan elarkanlahhir Wahmaharohu dinami dan apa yang diterangkan oleh Imam dalami ane umi salma dari umi salma nikah dan zahir nikah waktu khutbah dan sembunyi kalah bertunangan wapalan alnajmud daripada Imam Najmud amilah syawahidhu dan daripada wamininah syawahidhi daripada hadis-hadis yang menyokong hadis-hadis syahid akar jauh termizi Imam termizi wahatna hukum dan beliau mengata Muhasabah hadis tersebut dan sahih yang mana sahih, dan majarib, dan majallah, dan akhirnya maha ke, dan sah Sahudah mereka mencahike hadis sebut. An Muhammad bin Hatim, An Muhammad bin Hatim bilal bilal fasrumah bain wal bain al halalii wal harami darbutuh wasalto finnika. Apa yang menghalalkan yang memisahkan antara halal dan haram, jadi nikah hmm. ialah dengan memukul gerbang atau dengan suara-suara ketika majlis perkahwinan. Dapat? Ache, pokalaju. Bukan aku punya, aku nak. Mana yang nampak tu? Satu hadis tadi, Maka dia telah membahas, memurid semua hadis-hadis imam-imam hadis yang mendapatkan hadis tentang ni dan penilaian-penilaian imam tersebut dalam hadis tersebut, hanya bolehlah kita buat kesimpulan bahawa hadis ini adalah sahih, dira'ihii ataupun hasan, dira'ihii. Menurut sana masing-masing ada sana yang sahih dan ada sana yang asli dira'ihii. Okay. Tak perlu lah kita jumpa satu orang kita Kita kena tengok buku-buku Ini -buku. memang dah lengkap Baya khidmat hadis ni Jadi kita kalau nak, nak check nak Pastikan betul-betul nak collect Nak kumpul semua pendapat-pendapat hadis tu ha, Buka lah kitab kita yang ni Contoh yang terbaik je lah Kitab Kashukullah Fafak Selamat Haji Luni Tapi yang minat hadis beli Tak ada, ha. ada yang hadis apa Sampai ni kena cinta September kan itu pemusyikah nanti saya bawa pisu pisu saya bawa saya bawa kitab satu lagi jenis dua jadi kalau saya bawa saya dah juga kami belajar di Jakarta tu saya belajar dari mereka kitab Mukhtasar Makasidul Hasanah Imam Zulkarni karang jadi lengkapi oleh kitab Makasidul Hasanah Imam Syawwi oleh Imam Syawwi itu nanti kitab makasidul Hasanah itu sangat jadi dilengkapi oleh Imam Zulkarni nanti saya dari dia bawa ini pun terbaiklah ini lengkap ni lebih lengkap lagi. Dan saya pun buat jadi satu je ni Yang boleh buat jadis itu nanti kan berotor Berotor ada dulu. jadi dulu Saya buat besok insyaAllah Kita dah buat sekarang <laughs> Okey Hukum berikan hadis da'ah dan mengamalkannya sudah tadi sampai mana kita Sampai hadis makfok kan Okey titik disitu dah Berikut setakat ni Hari ni ada soalan jadi jangan kita mudah terpesona lah dengan kata-kata orang. Mungkin dia tu PhD ke master ke, dia boleh memanipulasi kita yang jahil ini. Tapi sekiranya kita juga berilmu dalam bidang hadis, kita tidak mudah dimanipulasi, tidak boleh dipermainkan. Kita pun akan ada musyawarah kita sini dalam menetapkan pendapat kita berpandukan pendapat-pendapat ulama yang jumhur setuju. Saya nasihatkan kalangan tuan, saya berpegang kepada jumhur ulama. Saya tak terkesan lah dengan Bukhari ke Muzir ke apa pun Kita hanya berpegang pada Jumhur itulah yang selamat Adapun ada orang tidak nak berpegang pada Jumhur Ingin berpegang pada Ibu Bukhari Mengatakan hadis yang kita dah boleh namakan Silakan Silakan Walakum mazahabukum walana ha. mazahabunah Walakum ra'bukum walana ra'bunah Walakum dinukum waliyahdin Jadi tu Pani Ustazah Yudhul tulis yang pasal yang ni lah Berdasar di katakan balik, katakan eh. balik, boleh okay, sebut. Yang seperti Imam Muslim yang katakan. Timbul kemusikan memasukkan Memasukkan Imam Bukhari dalam golongan pertama kerana ia telah diketahui bahawa Imam Bukhari telah memuatkan hadis-hadis Sahih -hadis da di dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Oleh kerana itu, bagaimana boleh diterima dakwaan setengah pihak yang mengatakan Imam Bukhari tidak membenarkan beramal dengan hadis Sahih? Ini Ulasan daripada Ustaz Azhar Idrus Mengatakan bahawa Imam Bukhari Menyatakan bahawa Tidak menggunakan hadis-hadis Da'af -hadis di dalam menyatakan Kisah cerita atau kodin amal Tetapi Imam Bukhari sendiri Meriwetkan hadis yang Da'af Di dalam kitabnya Adabul Mufraud Jadi bertentangan Dengan duduk Maksudnya dia lebih saat, lebih menyokong, menyokong kepada, mengatakan bahawa Imam Buharif sendiri pun beramal kepada hadis Itu nanti, <coughs> kita kena cek lagi lah ya. ha. okay, Nantikan betul lah Imam Syarabih ini ada call jadid, orang ini ada call Qadim Dalam call Qadim dia macam ni, tapi dalam call jadid dia kata macam lain jadi ya dimukakanlah orang boleh yang nanti kan kita kena pastikan betul-betul pendapat tu nanti Okey dengan benda mana? Adapun dia merelakan hadis udlan ada al-muqrad tu memang ada yang orang rata. Soal eh. Jadi mungkin kita kat sendiri. Ada yang kata di dalam adab al-muqrad tu tidak ada tidak ada, ada yang dengar eh semuanya soal. Ada ada yang melawan dia tu. Ada yang kata Masih-masih ada ada macam tapi hanya di Diriwayakan oleh Imam Bukhari untuk menyatakan hadis itu bahaya, tapi tidak disuruh beramal dengan macam macam hujah dan lagi. Itu maksud lebih mendalam. Lah. Tapi kan uh, yang penting kita berpegang kepada kepada jumlah. Tapi cuma ustaz nak membeking, membeking pendapatnya yang ataupun untuk menolak pendapat sesetengah orang yang Mengatakan Sesungguhnya Imam Imam Bukhari itu menolak hadis-hadis, mengamalkan hadis-hadis yang baik. Saya dalam mafuzil Hazana pun memang ada Nas mengatakan Imam Bukhari Jadi dia hanya berdarilkan Dengan hanya mengarang kitab Adab al menunjukkan bahawa Imam Bukhari Memakai hadis da'af Itu dijadikan satu hujah Apakah boleh dijadikan satu hujah Dengan Imam Bukhari Mengarang kitab Adab al yang mengalami hadis da'af Apakah itu merupakan satu hujah Mengatakan dia menepuh hadis da'af Dalam beramal dari segi ibadilat Ataupun kita ataupun nasihat tak boleh setengah orang-orang mendapat kata tidak boleh jadikan hujah Sebab perkataan dia sendiri nanti menolak hadis-hadis Itu dimukilkan dalam sana, Itu saya yang detect Seperti yang nak check tu macam mana Saya lah. nak hanya berpegang kepada Dia buruk-bukir mengarah Ada mufra' tu ada kita ada mufra' tu kan tuan, Itu pun tak teranggulah ha, Ada yang kata ada yang tuan, kan? kita tak ada Kita tak ada malam ni Mendapat ramak-ramak lelak kan macam mana hadis-hadis yang dalam nanti ada orang akan buat takris hadis dalam adab ul-mukhari menilaikan semula hadis-hadis yang kita buatkan imam Bukhari, nak jadi misalnya kalau ada pun hadis do'ah eh berzalad ul-mukhari apakah itu merupakan satu hujah bagi imam Bukhari menyekoh hadis do'ah dalam meramal dengan berjilat itu pun nanti kan banding dengan kau dia sendiri, sendiri dia sendiri menolak mengamalkan hadis itu saya bukan di sini saja, saya buat dalam ujjah pengen ujjah akan belajar pun yang macam tu ini saya cari ni mana yang lebih sokong? Apakah menolaknya Imam Bukhari itu pada hari itu di awal-awal, kalau -awal, pada boleh mungkin kan? Bagi ha, akhirnya, setelah dia dia bokal jadi mengatakan bahwa oh, boleh beramal, Allah, Allah mungkin jadi dia menjadi bila. Menjadi bila dia mengarah kita, Allah. Ha, Baginya sesudah dia mengakui hadis setengah itu boleh diamlak, akhirnya dia pun mengarah kepada Mufti untuk membuktikan bahawa, dia mendir pun sendiri menyokong mengamalkan hadis duduk di dalam kalau tidak amal ataupun nasihat ataupun cerita nanti nak kena kaji diri saya akan tengok saya buat so, kaji nanti saya tanya pakar-pakar lah hadis saya okay, duduk nanti kita ada dalam Rawi, dalam dalam nukat alaihissalat semua tu nanti akan dipahas dalam baris sendiri nanti muqalimah kutubahari tu nanti mengenai sekali ni akan ceritakan ini itulah <tuh> nanti aku mendapat orang datang umbah hari dengan Abdul Musra menanyakan kajian kita pun tak ada timo duduknya sembuh saja kan astaghfar pun bukan nak kata pulalah astaghfar-astaghfarlah kan lah. <tuh> kita perlu cari lagi kan kaun-kaun lama yang yang yang lebih ni lah Lebih sabar wallahu alam lagi soalan Siapa yang hadis, tak, eh, dari jika, ataupun orang Arab lah. kan habis. Dah elok beri mimpi kita ataupun kita sudah berpegang berjumbullah. Sudah lama dah semua isu sekarang apakah yang nak membaking untuk membawa masuk Imam Buhari ke dalam jumbul ataupun meletakkan dia di luar jumbul itu. Ya. Yeah. Kita pun yeah. tidak memberi pengaruh apa pun. Kalau Imam Buhari masuk jumbul pun tetap dia ya, kita berpegang pada jumbul. Yeah. Kalau Imam Buhari tak termasuk dalam jumbul pun kita tetap berpegang pada jumbul. Cuma sahaja-sahaja ni nak matahkan Video di tu lah Allahuala! Allah Alam Betul so, lah Benar-benar Nombong <t striktoral> depan bersyukur Sampai tu Yang dilakukan itu daripada Kenambahan saya lah Saya ok, lah. oh, memang kadang-kadang Bahasa saya, perutakan saya tu mungkin Menyakitkan hati setengah-setengah pihak ini nama orang. Mudah-mudahan Allah Ampuni dia. Yang pertama apa yang Yang ada di sini ada, yang tidak ada di sini ada. Minta dengar yang pergi yang berisikan dengan nama. Terima kasih umur ni. Dua kita dah. Jadi di dalam masjid. Negara yang mana pada Ini adalah yang kita berisikan. Semoga Allah Yang Maha Esa, Semoga Allah Yang Maha Esa. Terima kasih